Підвелася, вийшла. На стенді біля згорілого будинку застави, де виставлено було протипожежні інструменти, взяла лопату і поволі, важко спираючись на неї, подалася до окопів. Підійшла, глянула на восково-прозоре обличчя чоловіка, сіла поруч, нахилилася, поцілувала мертві, зовсім незнайомі губи і взялася до роботи. Водину коп перетягнула і обережно склала, кожному закривши очі, трупи солдатів, потім, не відчуваючи ваги великого тіла, принесла і поклала свого чоловіка. Несподівано згадалася минула ніч, їхній останній трепетний поцілунок, і хоча відтоді минуло трохи більше дванадцяти годин, те мирне життя здалося відсунутим і в часі, і в просторі на тисячоліття, що навіть спогад про нього ставав нереальним. Світ раптом потьмарився перед очима, і вона, знепритомнівши, опустилася на землю, лежала так, може, з годину, потім знову розплющила очі. І, не здивувавшись, навіть не збагнувши, що це з нею сталося, знову взялася до своєї трагічної роботи. Лопата за лопатою падала в окоп земля, закриваючи руки, груди, обличчя, семеняка, морозов, чуб, джапаріцци, Кошечкин. Востаннє глянула вона на капітана Стороженка. Ніс уже загострився, і нізрі стали восково-прозорими, але це ще було його обличчя. І кинути на нього останню лопату землі Галина не наважувалася довго. Тільки тепер трохи проясніла голова, і, зрозумілим, ставав трагічний сенс подій минулої ночі. Але запитання на які доведеться шукати відповіді, ще не постали. Мабуть, коли б не контузило її хвилою вибуху, ніколи б не вдалося їй закінчити роботу, виконати обов'язок, що випадає на долі дуже небагатьох жінок на світі, власними руками, поховати чоловіка, не відчуваючи горя чи розпачу, ще раз нахилилася. Поцілувала вже останні мертві губи, і кинула на обличчя лопату землі. Готова братська могила. Може, якийсь напис треба залишити? Навіть, напевне, треба було. Але сили для того вже не вистачило. Не озираючись на невисокий, ледве помітний горбок жовтої глини, пішла до своєї кімнати, здивовано, наче вперше глянула на широко розверстий отвір зруйнованої стіни, випила води, впала на ліжко. Раннім ранком отямилася від гострого свіжого холоду. Снигнулася, мало не скрикнула, сіла. Кошмарний сон минулого дня не минав, але голова не боліла, і думки стали пронизливими. Тільки тепер відчула по-справжньому горе, сльози здушили горло, і вона захлинулася у нестримному риданні. Виплакалася, Підвелася, вийшла на подвір'я. Тиша і пустка. Тільки десь дуже далеко перекочується просторами приглушений грім. І неможливо визначити, що це. блискавиці Чи важкі гармати б'ють у поранені груди землі? Невже могли так далеко просунутися гітлерівці? Ні, це, мабуть, гроза. У коридорі хлюпнула собі в обличчя води з відра. Відчула її холодну свіжість і зрозуміла, що це не сон, це все правда, страшна правда. І оцій новій, якої ще позавчора не можна було уявити реальності, вона мусить жити. Для чого жити? Це було найперше і найголовніше запитання, яке постало перед Галиною Стороженко, і відповіді на нього – Зразу з неї знайшлося. Воно було першим. У довжелезному ряду неймовірно пекучих запитань, які так і залишилися без відповіді, але одним із щасливих, бо відповісти на нього вона кінець кінцем змогла. Ніби перевіряючи, примусила себе пригадати кожну вчорашню хвилину, Побачила воскове обличчя чоловіка, відчула вагу лопати з землею, що навіки відрізала від світу капітана Стороженка. А може все це привиділося? Приснилось? Знаючи, що надії немає ніякої, встала, хапаючись за вигадану можливість. Швидко пройшла до окопів, побачила невисокий, навіки закарбований у пам'яті горбок. Опустилася біля нього на теплу землю. Обгорілий танк стояв на своєму місці і ніби розглядав жінку єдиним оком своєї важкої гармати. Глина на могилі вже висохла, осипалася, просіла.